Pescarul și soția lui A fost odată un pescar care locuia împreună cu soția lui într-o colibă părăginită pe țărmul mării. Bărbatul se ducea în fiecare zi la pescuit și rămânea ore întregi în așteptare, fără să prindă nimic. Într-o zi, ca de obicei, stătea cu undița întinsă și cu privirea țintită în neclintirea apei. Văzând cârligul cum se scufundă dintr-o dată, ca și cum ar fi fost târât în adâncime, a tras de undiță și a văzut apărând un barbun mare. Îmi te rog, i-a spus acesta, lasă-mă cu viață, căci eu nu sunt pește, ci un crai căzut sub puterea vrăjilor. La ce ți-ar folosi să mă omori? Căci nu aș fi o mâncare aleasă la masa ta. Aruncă-mă din nou în apă, și lasă-mă să înot. Nu e nevoie să mă rogi a doua oară, a zis omul, fiindcă nu am ce face cu un pește care știe să vorbească. Și l-a aruncat repede în apă limpede. Barbunul s-a dus numai decât la fund, lăsând în urmă o dură lungă de sânge. Pescarul a pornit apoi spre colibă. Bărbate! a întrebat nevasta. Astăzi nu ai prins nimic? Nu, a răspuns bărbatul. Am prins ce e drept un barbun, dar mi-a spus că nu e pește, ci un crai căzut sub puterea vrăjilor, așa că l-am lăsat să note mai departe, ridându-i libertatea. Ah, și nu-i cerut nimic în schimb, l-a întrebat iarăși nevasta. Nu, a răspuns bărbatul. Ce-aș fi putut să-i cer? Ah, s-a supărat ea. Cât timp va mai trebui să o locuim în această colibă dărăpânată, fără de niciunele? S-ar fi cuvenit să ceri să-ți dea o casă mai bună. Haide, nu mai sta pe gânduri, du-te și cheamă înapoi barbunul. Nu mă îndoiesc că el te va putea ajuta. Cum? a zis bărbatul. Crezi oare că l-aș mai putea găsi? Hei!" a răspuns femeia. Tu l-ai prins și tu i-ai dat drumul în apă. El se cuvine să te răsplătească într-un fel oarecare pentru această bunăvoință. Du-te, că-și nu e timp de pierdut." Pescarul nu a întrăznit să se împotrivească. Marea, de data asta, era galbenă și verde în larg. Apropiindu-se de țărm, a rostit. Barbunule, bunul meu barbun, Nevasta mea vrea neapărat să fie răsplătită cu ceva pentru bunătatea mea de a-ți da drumul. Barbunul a apărut numai decât și l-a întrebat. Și ce-ar vrea? Ah, zise omul, adu aminte că te-am prins mai adinauri. Nevasta mea pretinde că ar fi trebuit să-și cer ceva în schimb. Ea nu mai vrea să locuiască într-o colibă dărăpănată. Răvânește să aibă o căsuță mai arătoasă. Întoarce-te acasă, a spus barbunul. Căsuța o va avea îndată. Omul a pornit spre casă, dar pe nevastă nu a mai găsit-o în colibă. A văzut însă în apropiere o casă frumoasă și pe nevastă sa care stătea pe o bancă în dreptul porții. Văzându-l, ea l-a luat de mână și i-a spus Intra și privește Nu mai e ce-a fost Au intrat amândoi în casă Aveau acum o odăiță la intrare O bucătărie și un dormitor O gradă plină cu găini și rațe Și o grădină cu zarzavaturi și pomi roditori Privește, a mai zis femeia Ei, nu-ți place? O, oh, ba da! a răspuns bărbatul. Să rămânem aici. Vom duce o viață tehnită și din belșug." Ne vom mai gândi la asta," a zis femeia. Apoi au mâncat și s-au culcat. Așa au trecut vreo două săptămâni. În cele din urmă, nevasta a zis, Ascultă, bărbate, casa mi se pare prea mică, iar ograda o și grădina mi se par tot așa de neîncăpătoare." barbunul tău ar fi putut să ne dăruiască o casă mai mare. Mi-ar fi plăcut să locuiesc într-un castel de piatră. Du-te să-l chem și spune-i să ne dea un castel. Ah, nevastă! A spus bărbatul. Dar această locuință este îndeajuns de mulțumitoare pentru noi. Ce vrei să facem cu un castel? Haide! A zis iarăși femeia. Nu mai sta pe gânduri. Barbunul poate să facă orice. Ei, nu se poate, s-a împotrivit bărbatul. Barbunul a avut bunătatea să nădăruiască această casă. Nu aș întrăzni să-i cer mai mult, ar însemna să-l măhnesc. Du-te, a zis iarăși femeia. Totul este în putință și nu ar avea de ce să se împotrivească. Grăbește-te! Pescarul nu se simțea în stare să-și calce pe inimă, dar nici nu întrăznea să ia o astfel de hotărâre. Se gândea. Nu se cuvine din partea mea să mă port așa? Totuși, de gura femeii a pornit la drum. Când a ajuns pe țărmul mării, apa era liliachie, iar ceva mai spre larg, albastră și turburată. Vremea era însă destul de liniștită. Omul s-a apropiat și a greit. Barbunule, dragul meu barbun, nevastă mea tot mai dorește ceva. Barbunul s-a invitat îndată și l-a întrebat: Ce mai vrea? Vai, a omul cu oarecare sfial. spune că vrea să locuiască într-un mare castel de piatră. Dute, îl va avea numai decât, a răspuns barbunul. Pescarul. A pornit spre casă, zicându-și că poate nu s-a schimbat nimic din cele plănuite. Dar în locul casei era un castel înalt de piatră. Nevastăsa îl aștepta la intrare, gata să pătrundă în sălile mari. El -a, a luat de mână și i-a zis: Hai cu mine! Au intrat împreună în castel. La început au străbătut o sală mare îmbrăcată în marmură. În fața lor se afla o mulțime de slugi care deschideau ușile cu zgomot. Pereții erau zugrăviți în cele mai frumoase culori. În celelalte încăperi, jilțurile și mesele erau de aur, iar de tavan atârnau candelabre de cleștar și peste tot erau covoare pe lespezi. Mesele erau încărcate cu toate bunătățile și cu vinurile cele mai alese. În spatele castelului se aflau curțile mari, cu grajduri pentru cai și staule pentru vite, în afară de șoproanele sub care se zăreau caleștile cele mai frumoase. De asemenea, ceva mai departe, se întindea o grădină plină cu pomi roditori și florare, iar și mai departe se zărea pădurea răcoroasă și otihnitoare. În pădure alergau cerbi și căprioare și iepuri, în sfârșit, aveau tot ce ar fi putut să-și dorească cineva. Ei bine, l-a întrebat femeia, nu e așa că e frumos? De bună seamă, a răspuns bărbatul, aici vom putea trăi în cea mai mare mulțumire. Vom mai vorbi noi despre asta, a rostit femeia, deocamdată să ne odihnim. Și s-au dus la culcare. A doua zi, nevasta s-a trezit înaintea bărbatului. Se luminase bine de ziua și, în depărter, se zăreau livezile încărcate de roade. Pescarul s-a frecat la ochi, în timp ce nevasta îl îmboldea cu cotul zicând – Bărbate, trezește-te și privește pe fereastră. Oare nu am putea fi noi regii acestui ținut? Du-te și roagă-l pe barbun. – Ah, nevasta, a îngâna bărbatul, pentru ce să ne facem regi? Eu nu țin câtuși de puțin la una ca asta. Ei, bine, a strigat femeia, dacă tu nu vrei să fii rege, află că eu vreau să fiu regină. Du-te și stai de vorbă cu barbunul. Vreau, negreșit, să fiu regină. Dar pentru ce să fii regină? a întrebat -o bărbatul. N-aș întrăzni să-i cer așa ceva. Și de ce nu? Du-te chiar acum, vreau să fiu regină. Omul a plecat amărât, neînțelegând de ce nevasta lui voia neapărat să fie regină. Nu e drept," își zicea el, și, cu toate că nu avea tăria să se înfețișeze barbunului, a iuțit pasul în cele din urmă. Când s-a apropiat de țărmul mării, a băgat de seamă că apa era de culoare cenușie, posomorâtă, clocotea din adâncuri spre larg și împrăștia un miros nesuferit. Apropiindu-se de ape, pescarul a strigat. Barbunule, dragul meu barbun, nevastă-mea tot mai dorește ceva. Ei, ce mai vrea? l-a întrebat peștele. Vai, îngăimat omul, vrea să fie regină. Întoarce-te acasă, i-a zis barbunul, va fi regină. Omul a pornit spre casă, și când se se apropie de castel, a băgat de seamă că era acum mult mai mare și că avea turnuri mult mai înalte, și era încărcat cu fel de fel de podoabe. Ostași stăteau de pază la intrare, iar în jurul palatului alți ostași cu surle și trâmbițe așteptau întoarcerea stăpânului. Când a trecut pragul, a văzut că totul era numai marmură și aur: că pe jos erau așternute covoare scumpe, și prin unghiere se aflau lăzi de aur încărcate cu bogății. Ușile se deschideau dintr-o dată, și toată curtea se afla adunată în sala cea mare. Iar neva sa se afla pe un tron de aur bătut în diamante, purtând pe cap o mare coroană de aur iar în mână ținea un sceptru cu totul și cu totul de aur împodobit cu pietre prețioase. În preajmă, înșirate pe două rânduri, se aflau 12 fecioare, începând de la cea mai scundă până la cea mai înaltă. Omul s-a apropiat și a spus Așadar, nevastă, ai ajuns și regină?" Da," a spus femeia, Acum sunt regină!" Rămas uimit în fața ei, a privit-o îndelung și a spus – Într-adevăr, nevastă, frumos lucru e să fii regină. De aici înainte nu ne vom mai dori nimic altceva. – cât de puțin dreptate, a răspuns femeia cu o oarecare nemulțumire. Eu mă plictisesc de moarte de nu mai știu încotro să o iau. Du-te și cheamul pe barbun, sunt regină spune că vreau să fiu împărăteasă." Ah, dar pentru ce să fiu împărăteasă?" Bărbate," a stărâi femeia, du-te și vorbește cu barbunul. Eu vreau să fiu împărăteasă." Nevastă, nu te gândești că poate el nu e în stare să te facă împărăteasă. Eu nu-mi să-i cer una casta. Ca o împărăteasă se cuvine să domnească peste o împărăție și barbunul nu mă îndoiesc câtuși de puțin." Nu te poate face împărăteasă, nu poate să o facă, știe asta. Ba bine că nu, a strigat femeia. Eu sunt regina și tu ești bărbatul meu, tocmai de aceea îți poruncesc să pleci numai decât, numai decât. Dacă barbunul a fost în stare să ne facă regi, pentru ce nu ne-ar putea face și împărați? Eu vreau să fiu împărăteasă, du-te, nu mai sta pe gânduri. Bietul om a trebuit să se supună. Și, pe când se îndrepta spre țărmul mării, cu inimă îndoită, se gândea. Asta nu e bine și nu se cade, ar însemna să-i cer prea mult. Împărat? Eu? barbunul se va mâhni. Acestea zicându-și, a ajuns la țărmul mării. Apele erau negre și clocotitoare, iar spuma se zbătea la suprafață și vântul o ridica, spulberând o cu putere. Omul se simțea înfiorat, cu greu a pășit mai aproape și a spus – Barbunule, dragul meu barbun, nevastă-mea tot mai dorește ceva. – Ei, ce mai vrea? a întrebat peștele. – Vai, barbunule, a îngânat omul, nevastă-mea vrea să fie împărăteasă. – Întoarce-te acasă, a strigat peștele. Va fi împărăteasă. Omul a pornit spre casă și când a ajuns în fața palatului, a băgat de seamă că totul era din cea mai strălucitoare marmură și că jur împrejur se vedeau numai statui de alabastru și podoabe de aur. Înaintea porții stăteau de strajă numeroși ostași care sunau din trâmbițe și chimvale și băteau din tobe. Baronii, conzi și ducii umblau de acolo până acolo, văzându-și de treburi ca niște slujitori, iar ușile, care toate erau din aur, se deschideau larg. Pescarul a văzut-o pe sa pe un tron de aur înalt, cât două staturi de om. Purta pe cap o coroană de aur înaltă de trei palme, împodobită cu pietre prețioase, dintre cele mai rare. Ținea într-o mână sceptrul, iar în cealaltă, globul pământesc. De-o parte și de alta se zărau două feluri de paznici, de la cei mai strașnici uriași, înalți cât turnul clădirii, până la pitici abia răsăriți, ca degetul cel mic al mâinii. În fața ei se înghesuia o grămadă de crai și duci. Bărbatul și-a cruit drum printre ei și-a spus, Așadar, nevastă, acum ești împărăteasă? Da, a răspuns ea, sunt împărăteasă." El s-a apropiat mai mult și a privit-o îndelung. Apoi, după un răstimp, a spus Frumos lucru, nevastă, să fii împărăteasă." Hei, ce stai acolo?" a strigat ea. Sunt împărăteasă, dar acum vreau să fiu papă. Du-te și vorbește cu barbunul." Ce tot spui, nevastă?" a îngăimat omul. Papă nu vei putea deveni cu niciun chip." Un singur papa are creștinătatea și barbunul meu nu o să poată face asta. De aceea nu îi voi mai cere nimic. Vărbate, a stăruit femeia, eu vreau să fiu papă. Pleacă numai decât să mă facă papă chiar astăzi. Nu, nu voi într niciodată să-i cer așa ceva. E cu neputință. Ar însemna să-i cer ce nu se poate. Peștele nu te va face papă. Ei, pleacă și nu te mai împotrivi. Eu sunt să și tu ești bărbatul meu. De aceea îți stă în putință să ceri orice." Bărbatul s-a înspăimântat și a plecat, dar își simțea inima cât împurice. Începuse să se tremure și picioarele de-abia îl mai duceau. Un vânt puternic sufla în largul câmpiilor, norii se îngrămădeau pe cer și zarea se întuneca spre soarea pune. Frunzele nu mai aveau astâmpări pe crengile copacilor Și apele se rostogoleau spre țărm izbindu-se de maluri Barbunule, dragul meu barbun Nevastă mea, cu toate împotrivirile mele, își mai dorește ceva Ei, ce mai vrea? a întrebat peștele Vai, a îngânat bărbatul, își dorește să fie papă Bine, tot te acasă Va fi pap! Omul a pornit înapoi și când a ajuns acasă, a zărit o biserică uriașă înconjurată numai de palate și a cruit drum prin mulțime ca să poată ajunge înăuntru. În biserică erau aprinse mii și mii de făclii, iar nevastă-sa, îmbrăcată în aur din cap până în picioare, stătea pe un tron mult mai înalt și purta pe cap trei coroane de aur. În jurul ei se aflau mulțime de preoți. Alături ar dau două rânduri de lumânări. Cea mai mare era groasă și înaltă cât un turn, iar cea mai mică nu întrecea lumânările obișnuite. Și toți împărații și regii erau genuncheați înaintea femeii și îi sărutau veșmântul. Nevastă!" a zis omul, privind-o cu cea mai mare luare aminte. Să fiu ar adevărat!" Tu ești papă?" Da!" a zis ea. Sunt papă!" El s-a apropiat și a privit-o îndelung, parcă s-ar fi uitat la o minune. După ce a stat așa un timp, a spus Frumos lucru, nevastă, să fii papă!" Dar ea părea de stâncă și tare nemulțumită. În cele din urmă, el a adăugat Acum, nevastă, ar trebui să fii mulțumită că ești papă, fiindcă nu ai ce să mai fii altceva. Vom vedea, a răspuns femeia. Acestea spunând, s-a dus la culcare, dar ea nu perea să fie mulțumită nici acum. Gândurile negre, posomurâte, o împiedicau să adoarmă. Nu putea să-și dea seama ce altceva i-ar mai putea cere barbunului. Bărbatul a adormit adânc și greu, umblase mult în ziua aceea, dar nevasta nu a izbutit să închidă ochii. Toată noaptea s-a zvârcolit în așternut, gândindu-se neîncetat ce ar mai putea deveni, dar fără să ajungă să afle vreun răspuns. Odată cu răsăritul soarelui, s-a ridicat în capul oaselor și a privit pe fereastră. Ah! s-a gândit ea când a văzut razele soarelui pătrăzând în odaie. Oare nu aș putea să poruncesc soarelui și lunii să apună atunci când voi vrea eu?" Și îmboldindu-și bărbatul cu cotul, i-a spus, Scoală, bărbate, și du-te de vorbește cu barbunul. Vreau să fiu asemenea bunului Dumnezeu." Bărbatul nu se trezise bine și rămase ca trăznit, auzind-o rostind asemenea cuvinte și, de uimire, Căzut din pat. Îi se părea că visase și frecându-se la ochi a întrebat, Ce spuneai tu, femeie? Bărbate," a zis ea, dacă nu voi porunci soarelui și lunii să apună și să răsară atunci când vreau eu și dacă voi fi sfilită să le văd răsărind și apunând atunci când vor ele, nu voi avea liniște o singură clipă, la gândul că nu -mi va sta mie în putință să le poruncesc atunci când îmi va fi pe plac. Și rostind aceste cuvinte, l-a privit cu ochii atât de răi, încât bietul om s-a îngrozit. Pleacă numai decât, vreau să fiu asemenea bunului Dumnezeu. Nevastă, a zis omul căzând în genunchi, barbunului nu-i stă în putință să facă asta. A fost în stare să te facă împărăteasă, ba chiar și papă. Haide, gândește-te bine, rămâi papă că îți este de ajuns atâta. Femeia. S-a muniat peste măsură și i s-a făcut părul mociucă și a sfâșiat veșmintele și, lovindu-și bărbatul cu piciorul, a strigat Nu mai pot răbda! Ceea ce mi s-a dat până acum nu mă mai mulțumește! Pleacă!" Bietul om s-a îmbrăcat din tripă și a pornit la drum. Furtuna se dezlănțuise cu furie și sufla cu atâta putere încât el cu mare greutate se ținea pe picioare. Casele și copacii se clătinau, gata să se răstoarne, munții se mișcau și ei din loc în loc și bucăți de stâncă se rostogoleau în mare. Cerul era negru ca păcura, tuna și fulgerea și marea ridica valuri negre și înalte cât muntele, în timp ce depărtările fremotau înspumate. A început să strige, dar abia dacă-și mai auzea cuvintele. Barbunule, dragul meu barbun, nevastă mea, cu toate împotrivirile mele, tot mai vrea ceva. Ei, ce mai vrea? a întrebat peștele. Ah, oh, zi zis el, vrea să fie asemeni bunului Dumnezeu. Atunci peștele a spus supărat. Întoarce-te acasă și-o vei găsi desnădăjduită în pragul colibei. Și de atunci au trăit sub acoperământul dărăpânat al aceleași colibe de la început. Autori, frații Grim Lectura, Maia Martin